و لُن عُقَدَتْ مِن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُورَة البَقَرَة أولَ فَارَا درويشتم نمبر آیات نازمغه درس وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا فَأَذَنُوا مِمَّا د هغهه کتاب نه نزلنا چې رالیګلی دمونګ بدنا په بند د زمونګ ف ب نرات للو کوې په یو سرت سره یا پمسل ددی بند زمونگا ودعو شهداکم روب لیخ پل مشران وخ معبودان ان کنتم صادقید کئی پدی دا وکی چې دا کتاب دا الله د جانب لري او ال اعیاذ بالله دا دی نبی علیہ السلام د زانور کړي حیات مبارکه کی دا الله د حبیب صفات کی عبد ذکر کو د نبی علیہ السلام صفات کی دای صفت صفته اور را اشخو حر سوق وی چی مونږ د الله بندگان یو خجرہ بیکریم چاته وی چی دا می بندره نو کمال دارے ار شو علوی اعلی عبدنا داذ ابد صفت قران کی په خاص او خاص او مقامات دا صفت خاص و خاص و مقامات و کرازي لکه سوره الاسراء اوله یاد کی جون کې د اسراء او لو يوم د معراج التموي سبحان الذي اسرا بعبده او سوره نجم لسمايات کې وایي فاوحى الى عبده ما اوحى خاش خاش مقامات كي ادي سورجن كرازين الله سمات و ان هو لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه البد ده سوره الحجره خير کي بد ربکه حتى یاتی کلقین او لما او عبد د بد ماخو د د تعبد نه دی کې دتهزول معنا پرته داڅومره چېڅوکلهته جزی دومرره د غدې مقام دی نو خپل پیغمبر ته عبادت ویلي اغره دا قاعده چې څنګه نہ کړ په سیاق د نفي کې پکه عموم راضي نو په سیاق د شرط کې چې نہ کړ شي دي کې عموم وي دلته بصوره نہ کړرا او دین کن تم دین شرفيہ په سیاق کې دا نذیک عموم د کوړو کې صورت وی او کلوي صورت وی فأتوا بصورته او پرمور دېږي جمهور علما وای چې د مثلی هی ضمير قران تراځي دي بازي اهله لم وای چې ضمير نبي عليه السلام تراځي دي د مثلی او د شوهده ااکم نهرات د دوی دو امدادیان ديان کوم ونو سره عاکم فره معنااکي شوده کوملی خ کوم خپل مشرران داره وبللی عربو کې د فساحت یو چرچوا دی دی او است د جسم را ژوندۍ مشران دي او فصاحت او بلاغت کی غي ناس کړي ره ولې او اي مشرکانو د خپل خدایان ممرا ولې دا من دون دون لفظ دي لیکه اول راغه من دون الله اي من غير هي دا دون نقيز د فوق دي نفوق فوق بروالت و دون ختوالت و نعدول <تصفيق> معنا علماء كالحقير الخسيس <تصفيق> بعض مفصلين و يجدين فعل نذ مشتق او بعض و ان نذين دانا یدونو دونو دونن نذون پمانه د کټه والی رازی ور دینا به ترتیب مطالبه شوید مشرکان او دا او داسی به ترسی بيدای عاجز کړي اول د کفار نو مطالبه او جساسو وای دا قران پیغمبر دزه نه جوړ کړی نو د تاسو د خورآ غون یو کتاب راړی نو چې نه جزه ش نوورته یو ل صورتونه جوړ کوي نو چې د هغې نه جزه شول یو صورت په جوړ کوي که نه نو چې د یو صورت نه جزه شول بیا ورته یو خبره د قرآ غونې جوړه کوي نو ترتیوي دد هغه کمزي ذکر کړي لکو گو رسول بن اسرائیل کی لئینا مطالب هده چه ده قرآن غنتی کتاب بجوڑوئی پی اللہ سمع پارکیو گو رسول بن اسرائیل آیات دے اتاعتی آیم قل لین اجتمعت الانس والجن علا ان یأتو <تصفيق> على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قل هبيبه فرماعي لئن اجتمعت الإنس کای شر راجم اشیدان انسانان ول جنو پیران خپل یا سن بل سره په چېړې د ځان بل کار نو بس کوم چې خپل یا سن دې په حضور مخه تماشه در سم جوړوي پریګ یې کيو سره خپل ابو ز بل کوي کنه هغه لوي تکین دې له موزو کوه ا روجي برا را وادي دي اوس نه سره خبر او کای بس هغه بی دي او او بيغه منس دا چې تا چلایا ستر اړوخه نقصان کوي چې دې چل زدن کی خپل کړاو له پرې خپل سو کی قل له اجتماع تل انسو فرمای کراج مشين سانان والجنو فریان علا ان یاتو پد خبر چ دې بمثل هذا القرآن فمثل دی قرآن لا يأتون بمثله راتل النشکول فمثل دی قرآن ولو كان بعضهم اگر کشی بازی ددوینا لبعض زهیرا دپارد بازی او دغشان مطالبه وګورئ خصکم ده شمه پاه کې س خصص راځیک او دغې یاې مباره کو وګوره او کم پ قل فاتو بكتاب من عند الله هو اهدا منهما هو اهدا منهما اتبعوه ان كنتم صادقين قال <تصفيق> حبيب ورتو فرمایا کتاب قرآن ن مڽ او تورات ن م خڙوي فاتوب كتابن رات له لوک اي پيو كتاب سرا من عند الله چه د الله د طرف نئي هو اهدى منهما او غد يرد هدايت ويد دي جوانو نا حتبعه نو جو ور روان شم ان کنتم صالحین کایتا شریستین مگر اول مطالبه القران غنتی کتاب جوړولو وا د چې دې نارجزه شل سوره هود کی ور ثوای یول الشوره تو نه جوړ گئی سوره هود دولسم فارکی یاس راضی دیار لسم نمبر وایزا چی قران اون کی کتاب نشی جوړوله یو لسوره تو نه جوړ کای امی یقولو نفتره بلکه واحد ای چرا کتاب نبی علیہ السلام د ځان نه جوړ کړلې قل فاتو بعشر صور مثله او فرمای او لسوره نا په مثل د دې قران زيچ قران اونته کتاب نه شي نو یو لسورتنا راڑی ادل تا مولم آو رکری لس یا مطلقا یا مخکی لسورتنا تیرشوی سورة حود یو لسمن وردینا مخکی لسورتنا تیرشوی سورة فاتحہ بقران عمران نسا مائدا انعام عراف انفال توبہ یونس لسورتنا لس تیرشوی فاتو بعشر صور مثله راسل لکای په اوله صورت سره په مسل ددید وګور سورتون نو شیخ رحمت الله علی درس کې شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله مرقده دې درس کې بعد طالبانو دا د یوسف خلاصو صورتونو نمونه په یادو یاد کړ هاوای تاسو کې چاله یاد دي هاوای ها دایکی په لاته چې به سورہ حودرا او نغل بیا یاد جداد سورہ یو نس نه رستو دي او د سورہ یوسف نه مخکې ده داب د درسیو طریقې راځي څو کوي بای تاسو ته حافظه داسو ته دSuggestion کو هاوای حافظ لمشي ګوټوی خصورت ولیا ځنی یا وای حافظان در کې خوب خوب د لاسو چت کای او ځبه حافظان دې لري لاسو چت یا او دعا ادریه وای دای دای تاسو د سورۃ النور لیدیا تر څی بور چې د پیو سایو وای فاتو بعشر سوار مثلی راتلو لکای پیو لس سورۃ پا مسل دی قرآن مفتر یا تین چد زان نجوڑ کلی شویوی ودعو او روبلی مشرکانو من استطعتم حرغسو کچستاسو وسوتا قد من دون اللہ ما سواد اللہ نا ان کنتم کئی تاسورشتنی چې دا قران پیغمبر علیه السلام د زانه جوړ کړي او ان کنتم شوادیکین انه من کلام محمد علیه الصلاۃ والسلام په جواب د شر دیږي کې محذوف ده یا ان کنتم شوادیکین ان ذالک مختلقن کتا سورشتنی یې چدا د ځان نه جوړ کړي شوه کتاب ده نو کله چې یو له صورتونو نه ماعجزه شول نو ګور دی ده کې ورته وايي یو د سوره یونسه آیات ځان سرولي کوي د سوره یونسه آیات هلي کوي اتم دیرشم ويفاتو بسوره مم مثله زی ده قرآن غنفی او صورت راڑی نو دا تر تیبوار داغی عاجزی زکر کئی نو جکل دیو صورت نم عاجزش ول نو سوره تور کی ورطوی ده قرآن غنفی او خبر روڑی ویشتما پارکی سوره تور رازی اود سوره تور آیاتو گورئی سلور دیر شم نمبر ویشتم پارکی سوره تور رازی داغی آیاتو گورئی سلورم دیر شم نمبر فلیعتو بحديثم مثلیهی ان کانو شادقید در درسم کې وايي ام یقولون نتقوله بلک دا مشرکان وایي تقوله چې دا کتاب دی پیغمبر علیه السلام د ځان نه جوړ کړی بل لا یؤمنون بلک دای ای ایمان نساتی فلیا اتو به حدیث مسلیه رات لليو كي یو خبر سرا په مثل د قرآن اې یو خبر چې څنګه د اعجاز او فصاحت او بلاغت نه ډک را یو خبر داس وروڼي ان كانوا سواदिकین ک شری ودریشتینې د ګوراتا دې کتاب دې د مقابلې نه طول کا فرازجزدي لکه تاسو د یو کم دیر شپاره کې و را شي و نه هوله حصرهتون معل او د غید ب سر جمی دي دخورآ خیرت کې افسوس شي په کافررو لاسونه به مروړي ارمان به کوي چې کاش چې دا لے ممنلیوي آواز او لمبا دا دنیوی حال ذکر کئ دا قران دنیا کې افسوس ده په کافرو ای کله اسلام بیره مقابله او کی خود کتاب الله مقابله نشکولې ډېر خلکو کوشش کړي ځانو نه کڑولي خدا سي خبرې د قران مقابله کې جوړې کړي چور پورې خپل کافر خندا کړي د مصیلمۃ الكذاب او د عمر ابن العاص رضی الله عنه په منسکی دوستی وا کله چې په حالت د کفر کې وو نو عمر ابن العاص رضی الله عنه ور سره یو شف او د مصیلمۃ الكذاب سلام دا ورته چیراتلی په پیغمبر علیه السلام سنا ذل شونه او ته پوه یو مختصره صورت خړېر جامي صورت ایګر کافر وای جامي صورت ته عامه متاثر رېګر شیما لري لاندې وروډ ناغت نا دی ولې پما باندې وਹੀ نازل شي وه څه شي نو ساره کټا کوه سوچ وکونکو نصاره به غنته جوړه کاه عربي علماو ذکر کړي ربي عمرو ابن العاص رضی الله عنه توی څنګه زماده دی قران مبارک سره ن ورتو وی والله انک لصالمو انی اعلم انک کذبن هدا ای یو کافر کافر لوی ای د ایمان وی ای قسم په الله تا له په تر دروغ ژه نو یذو ګدی نور خلق دی دوکه تا استاد زانه خبرې جوړې کی او دې ته تا د قران نومي ښه د قران د مقابله نه ټوله دنیا صدا عجز ده اوس هم دې خلکو کوشش کړی د ځل بقیکی سه کسان راغلل و د قرآ سم نه سم سمقرآ وي د مونږې ماېغاه بړهته عا او ورته قرآ خووم جوړ کړی خو د شرم م چالله خ د چې راپورې مماشومان نه مخاندي دین خلکو کو کوشش کړی خو چ خول ځ کوې شي و ماشومان برا راپورې څ ادا ا پیغمبر زمون د پې غمبر په ټولو مجزو کلو یا مجززه قرآ مو مخی له دی دا زموږ د پیغمبر یو لوی معجزه ده زموږ د نبی رسول سلام فزرګون معجزې دي بعض علماو تخمینا ویلي چې تقریبا فردرو زرو پوری دي او حلیل مو په کتابونو م لیکلي تاسو ګورئ مشکاه شریف او د کتابونو کې باب المعجزات سمبر وی باب ده لوی لوی معجزې زموږ د پیغمبر علیه السلام اې دې له بلې معجزه سو مشرکان یو منتسله خو خیا دې سوال لا سمې سپګمای او د الله حبيب ورته اشاره وکړه نسپګمای دو ټکړې شو الله وې اقتربت الساعه ورشق القبر سپګمای دو ټکړې شو دا رنګ د الله د حبيب معجزو کې د معراج ذ میعراج او د اسلام معجزه دا, دا په لخت سات کې الله خپل پیغمبر د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته بوتلو او دا غزې نه اسمانونو ته او خې جوړو مختلفو پیغمبرانو سره ملاقاتونه او کل جنتونه او کتل جهنمونه او کتل او ایدا په دمره لخت سات کې شی امام روحالمانی ذکر کړی د کمی بسترینه چې نبی رې السلام پاسې د ملائک او راپاسول د معراج د 파را چې واپس راغې د خوب گرمایش فکل غشانو ورته مشرانو کله 1000 پاسې او د لا چې ته وړو کېوتس ماته بیا راځي بیا بستر د یا خشوی کبی بستر لا د خوب ګرما و چې د الله حبیب واپس راغې اپتلو کی یو کی سرائی لگی دلی نو چې واپس راغ غ شخو زيده دمر لک سات کی د مسجد حرام نه د الله حبیب مسجد اقصوات لاړ ده او دا غ سفر د معراج شورو شوه په دې دمر لولو معجزو کی د ټول نه لوي معجزہ قران ده دا زمړ کتاب مخې له پروت ته شکر ادا کوي دې په له دا موجزی لبو او او یو لوی معجزه لورای یو لوی معجزه اورای او یو لوی معجزه ځکه وې اديت علماء یو اجيبه خبره ذکر کړې وي هرڅې غمبر چې په وفات شو هغه معجزات باغه سره لاړل لکه د موسی علی السلام هم څوک اوسه همار بته جوړې دی دا داوی بلاسو کې دی الله سو کولو ریسال اسلام معجزات وای زموږ د نبی علیہ السلام د تولد او وفات نه پسم د قران معجزات ننوب جو اندای دا اے هغه وخت کېم وفاته بسوره مم مثله اننم د قران اعلان دي او تر قیامت ټولو کافر کتا سوای چې دا د الله کلام او کتاب نه دی او د بند جوړ شوی خبرې دي نو زئی ټول می تر وزئی سرد دی دومرا سبابونه فتو بسورتم مم بسلیه تمو جه زتر قیامت پوریدا کچری ایتا سو پشک د هغه کتاب نه نزلنا علی عبدنا چرا علی غل دې موږ پخپل بندا ابو ندا شیخ د دې کتاب د حفاظت وعده چا غسه او ور سره د سنتو د حفاظت وعده چا غسه اپ د الله تعالی شکر ه کفار وی ویلی بازي کافرو کمد شي وی چې څه خبرې د انصاف وی وې مسلمانانو د خپل پیغمبر د سنتو د حفاظت لپاره زورګونو لکونو خلکو تاریخ په دماغو کې جمع کړي اسماء الرجال یو لوی علم دی دا دی علماء دی دا دی او په دماغو کې دا شرع په دې ملک یو ځمره سفرې کړي وي او چې په کې نقصان وي د تا د دروغه ولې دا, دا احادیث قبول نه دي په زورګونو لکونو رجال د umat پسینو کې د اغې تاریخ او احوال پراڅي د خپل نبی دی یوې خبرې دفاع ته لپاره امام بخاري رحمته الله تاريخي کبیر لیکله د شوغ مې قرانا کې په مدینه منوره کې سو جلد کتاب ده او دغه وخت کې عمر په دير الغنزله هغېېدي ک دا راوی دی دی کمځ پیدا شوي او کم او فاد شوی سومره علمی سفرې دي څومره مشاایخې دي سومره شاگردانې دي او کاره دیکه کوټه دی اف تراخره پورېسمبال ووه که نه آخر کې خراب شوي وه داټلی په یاد ل کي او دړته لوپ ک شپپې پهړه کې په مدی نه بهونه ورکې دي ک دي فورم دې کایل دي, دي دا کتاب ورته دې حفاظت چا په لاسو کې وې وانه وانه ماشومان دي خبرې نو ورسي خدای سپاره قرانې څخه کې دي, دي هر شي محفوظ دي تاسو طاري حذیفه صاحب سره وو غري دیو قاری کېر بو دي نو په وګونکو دې قرائت سبعو کې کوم متواتر دي کوئی طالب په غلط سبق مې شویل شي نه معلومو او گوگونوی ناوری تو کونو بلکن سم کونو اوسم په پا اسوام سرم شغول لیا تاسو کم مفسرینم بوائی نو پا گوگونو کون دے طالب چو بولم خلاو نو تکیتی غلط نشویل شوندو حرکت نه نبی معلوم کشی دے غلط او دادر ای قرآن صدا تگو رخ اینا مونموز کتول غافل ایو او که غلطی او کنام لو دا هرڅه دماغو کې او ټکو شي ماشوم مو یو غلطي وي یو مو یو غلطي دا د دې کتاب معجزه یعنی موږ څه مو خیال نی سوق دکان او سوق بازار او سوق سکه یو سوق په کیسه کارو نه کوي او کو غلطي رااله سم دستی دماغو کې او ټکو لري دیو رمضان کې موږ وله وایو چې له ټول په فتح کوي یو قسم مو مکرر کړي ځکه بیا ټول ټول صفونو کو نصاخه ذ دا دې کتاب معجز ننم هم دنیا څومره د فتنو نه ډکاله هو نن هم امت پل کن سکي چې پکورونو ته داس سرا د قران حافظان پسرا ب... نو کې حافظان دي په ما شومان نو کې حافظان دي و ان كنتم قيتاسو في ريب فشك مشور خبراله برے صغیر بانی جید برطانی اگریزان را لنو پزرگون علماء شہیدان کر کتب خانی عصو زولے او دریابونو تھے او او سب غلدہ سے علماء دی چی کتابون اشتق و وجودی رشتہ اگر کفارو ضائع کری ابن حبان دا افغانستان یو عالموں د زنګا دی باندې لیکل کای دا ورته ملا او دی جدی ابن حبان دا, دا, دا افغانستان عالمو د جرح او تعدیل امام دے سمر دی سمره کتابونه دی خوشر بیو موجود موجوده دا نور کتابونه دینه معلوم دي شاگردانو دا ذکر کړي نوې هندستان کې انګريز د رېڼه ډک کړي وو د قران شریفونو نشي سمندر ته ورغورځي چې دا ځای یکی مقصد دی دا ختم شي و یو الیب روات دی وډو کې بچي پته دی وله اوی که سل چې رېډ د قران شریفونو ډکره داوځه یی کی ناګريز ثېوی د ګوتره وینځنه تپوسوکه دغه قران سمندر ورغورځه فنه د پسیټه پروت دی چې رو نه به کمپل پوزه دا و د سینو نه کمپنه زایا کی دا کتاب سینو کې محفوظ ده بخانو کتابونو کې لیکلي یو امت را روان دي انا جيده هم په صدور ه دغه قران بدای په سینو کې پروت وي وان کنتم کایتا سفیر بن په شک کې مما نزلنا جرا لې ګل دې مونږ په خپل بندا فاتو نزيرات له لکهي بي صورتن په صورت سرا اتسوورذل بي صورتن نكرا لا د کو سورې بقره ته شامل له سورې کاوسره او سورې عشر تم شامل له زي سورې کاوسر غنتي او د سورې عشر غنتي او سورث جوړ کئ ودعوا روع بني شهداكم خفل خديان او خفل مشران من دون الله سواد الله ان كنتم صادقين اے جواب د شرط محضوبو که تاسو رښتینی چې دا د لا کلام نه بلکې رسول الله عليه السلام د ځان جوړ کړي فَإِن لَمْ ک داسې نه شيء کو واللم تفالو او حقیق تم دا د چې هرګزتهسو داې کو نه شيء د چېګوررم مقابله او د الله د کې تاف د نزار تسلیم کوي چې دا د بند کلام نه دی دا د الله کلام دی ولي ژت کوي فتق النار التي نزارو نه بچ کید اور آگنا وقود حناشو چې خاشاک دغه د فار خلق دی والخجارت و کارړی او ت لیل او دا اوور تیار کړړی شوی د دپه د کافررو ه که داې او حقیقتم هم تر خامته ک دا ټول دقرآ دشمنان را جمع شيء۔ نوځيږي غونډيو خبر او صورت وروډه نشي نو له ځانور ته غورځوي ځان بچ کې د وراغ نه چې خشا کې خلق دې الناس کې الف لام د عهد و مراد تې کافر مشرکان دي الناس کې الف لام د عهد و مراد تې کافرانو مشرکان دي اے اور حقیقت کې د چاډه فار جوړ دې د کافر او د پارا مومن نه نه جوړ او که د له بهدف یو کا نو سورم د به د ادب د فار وردن نکي چې تاسو لري د به د بکول یو په ایمان دې او بیا دې د غي سرکبایر او سغیر کول او کہانی اې کانه سو ګنا کړی شي دی په اور کې سزاږي نو کانه لا سزا ننده بلکې دا کاني بد کافر د پارا سزاوی یو قول ده چې ول حجارتو نه مراد حجارتل کبري تل اسود د ګوغورو تور کانی دی د ګوغورو ګوغورو خو په چنه نه ها تا ڈبایی تیلے جی بلیگ دی سر که دا گگن لگو لی کر دیلے چھو رو رو بس لمبکی گیرس اوز دیو پیجا دید دا گگن و کانی بھئی اوپا دی کدی دی نور و کانو پا نسبت وی پینزا انواع دا عذاب دی لی انہا تزیدو علی جمیع الاحجار بے انواع من العذاب د غوغولو کاڼي الکبریت الاسود دا پدی 100 کانو باندې پینز کس ما درجید دي عذاب سيواله ها بھائی پیزه شمرې گی بیراله ویل شه یو سرعت الاتقات اس بلی گی زربس یو لمبشی پڼکره نتنو رائحه بدوی ډیر ده غوغوډو کی بدوی وی او کس سره ته د حال لګې او سرم ش د الته سااخې د بدن سرون خللي کهتی رااکیا چې ل کېږي نه او پظب کووه تو هر ا حمیت چې ګرم شونو بیا ډیر زیات ګرم ووالی دی سوو شو نو پینزه در اجید آده دی نو رو کانو نسیوا دی نو کانو نموراد د گگنو کانی دی بلکه احلی الملیکلی وی هر در ضرر شیب پا اور کیوی هر د ضرر شیب سوی پا اور کی بای اغشیل با ضرر نی دی با پتنگ گئی او بای اوروالا با پیسک گئی هر دا ضرر شیع با اور کی لکا اور کی بلنا الله خواب اللہ دا سی پیدا کری جائی با پا اور نسوزی دی او روالا ولبا دا عذاب سبب وي اور کی ممارانوی نو احلیل موی کل مو دن فی النار هر ضرر رسا ان کے شیع با پا اور کی بی دا سی احلیل مو یاد کانو نمراد د دې کې هغه کانې دي چې مشرکان او بت خپل خدایانو معبودانو او بتار جوړو او هغه کانو کې خیر ګڼلو هغه کې شفا ګڼلا لکه خلک د بیماری لپاره د خبر او د ولی د شهید کانی په بدن راکاږي نو ای کانو نمراد د دوی هغه معبوده هه دغه توجه کی اے سزا دو قسمه وی ویشهه abatement یوت جسمانی وای بل ته روحانی وای نو انناس کی ددې جسمانی سزا ذکر کا چې د پو فارو بدن بهور کس وجه اول الحجاره کی ذہن اغاز سزاې ذهنی ده روحانی د چې ورته خود او معبود وین اوب ورسره اور کی او وجد غیذ دنیا کې کافر مسلمانانو ته دوا قسم زرر رسې یو جسمانی وجنیه ټکئیه هر قسم سزا ورکې او د دې د ذهن د خفقولو د 파را د قران او د پیغمبر او دین پورې ګستاخی کوي د دې دنیا کې مسلمانانو ته جسمانی او روحانی سزاګانې جمع کړي الله مورترا جمع کړي د څه ته او معبود به دا ومر سره ورکی وی نورما ولي کلي ويو هو لهم نوعا من العذاب روحاني و جسمي د جسم او دا روح دواړه سزاګانې به جمع کړي ذکب مشرک چې ست ته خدای وي او ستې حاجت روا وي او ستې مشکل کشا وي نذابم ورسر اور کی جددت روحانی صعام بلاوي لکه ګورې سوره انبیا ولسمفارکی سوره انبیا رازی او یا صبر ای ذک ذکم سلمنم ورد سوره انبیا هن کوم وما تابدونونه مندو ډلهه حبو جهننما ثمملهوادون والله سپه کې صورت ل ب رازي د دو کمسل ا۾ نمبر انکم بیشک تاسوئے مشرکانو و ما من دون الله او هرغسوک ا ما کی عموم دے کو قلاوی ک غیر قلاوی ذی جمهور ا ائمت وما قل و ما او هرغسوک کا غاد اقل ولو ندیک بیقللی تا عبدون چتا سو ارته بادت کوي من دون الله ما سواد الله نا حشو جهنم مدا خशक د جهنم ده اتم لها واردون تا صبح دي ثور کی گئی ادې دګور باجه خلک ضد په مخکړی نه ما نه صرف بوتا نه د تحلیل ملیکلی چې راړه سیږو و دا ایيات چې کو فار وواوردو د ی موږزوپې غمبر ته جواب ورکو د زهن کې دا چې ما کې عموم موږ دی او غیر او خله دوواړه دي و دا که دا بوتان ور ته نو دا خو خلک دي سالی عبادتم بعد تم کوي نو له کاغې زمو دا د مللاړ شي که دا, دا کفار ک فارو جواب وګور کفار فار د ماه سوواغست. نو راغې را چې ډیرهول یادې دی ډیرپې غبران لي خله کې بعدت کوي نو دغه پې غمانولیا د ورته به نزیدي به دور نه وي سو کئ ان الذي د س قتل له هم من نه خصنا بشه کا هغه کسان چڑوان دی تیرا شوی دا داغوی دا پار زمونگ دا طرفنا الحسنا حکم او فیسل جنت اولائی کانها مبعدون داغا نیکان اولیاء پیغمبران انها دا دی جهنم نا مبعدون لری کڑی شوی بوی نو کانو نمرا داغا کانی دی چه دوار دور تا جثر واوي دور مشکل کو شاوې وګره د وکې سم سزاګاني ورت را او عدت للکاخري تیار کړې شوې ده اور د کافيرو د فارا پر دي کیسو مساليز د کول پکار دي او د تو تفسیری منه يل غاړه بچي اے او عدت دمازي سي غلا د زمود اهل سنت او الجماعت مسلک دي چې اورم موجود دي او پیدا شول دي او جنتم سره ثباتي فرقې مخکتیري تیری اي وينا دا شته نه غوخت به پوجود کرا شي هذا هو أهل سنة والجماعة مسلقه وعدد استغاد مزيدا وإذا فهوان تيار ده, ده كافر ده قارا إمام القرطدين هو نور مفسدين وفيه دليل على ما يقوله أهل الحق من أن النار موجودة مخلوكة خلافا للمبتدعاء په قوله یې انه لم تخلق حت الاار دا ارام مبتدیعینو خلاف د شیوی ور او لا پیدانه رې پیدا کیږي بعضو مونږ مسلمانانو عقیده سره ورخ په اسلام عقیده ز د قول غواړي زموږه کیده چې جنتونه موجود دي او اورم سره اورم موجود دی بشری بشریه او حدیث دی چذلته علماو دې دفاره ذکر کړي لکه څنګه قرآن وای چې جهنم دمخه لا تیار ده نو د الله د حبيب حديث مبارکه موي چې جهنم سره موجود ده ابو هرره رضی الله عنه وای مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اس سمع وجبتا یو आवाज وروده نو نبی رسول الله می تدرو دا دا رسول قط زاد سا واژ قال قلنا الله ورسوله اعلم ويمنگ وي الله و الله رسول خپويي الله و الله رسول خپويي قال هذا حجر وداو خان رومي به في النار مز 70 خريفن دا یو کانیورته غورې شوي او یا کاله مخکې الله م وسااتي دومره سخته ق ده د او یا کا لپس هغه خت او دا سب په عربی کې د تکسیر د پااره راځي دکهونه کاله مراشي اصل مسله دا سر ده. دا د تحدید د پااره نه را ځي بلکې ف سین د تکسیر د پاه په پا کلام د عربو کې راځي. و کانیو او یا کال مخید جهنم د غاړه نور غرزول شهو نا کی قطر وانو اور کی کتروانو اوس وی اختور سیدو نور جهنم موجود دی ادیپل غوري وی رن تزغور دی روغ د لاشه دی ولیکنه مونږ نه جنت کتلې نه مور او سید العالمین پخپل مبارکو کتدې مو پښې دې مې راج کې ور دنښ هو جهنم یو کتو جنت یو او د الله حبیب چې صلاۃ قصوف کولو نو تندر څنګه درې ولې نو ور څنګه نو نبی رحم السلام مس کولو ندا الله حبيب په مسکيده لا سغت کو سيراني ول ابيا په مسکيده خپلی مسالين رستو شو او دړوم باندې صف دی ځای لره راغی نج سلامي او ګرزولن صحابورت وي چې قربان نن خطاسو داسې سه او کل چې مخکي مو مسکینو کړي ميداز چړوان دې سم جنت دي دی دي او ارسل الله راوستو نماځه داغي دې مو سنو تو لاش میوږد کوچ د انګورو یو غنچا والم او کرا غسته مې تر قیامت اب تاسو خوړې او خلاصې دی بنا دغه جنت می وځې راو شو کې نو تابله را شو کولی دی چې دغه په ځای به بل راغلی جنت شی اخلاصي ګنا لا مقتوعه ولا ممنوعه په قران فصللا خو یې بیا مې را نړو ایمان بالغيب مسله ختمه دا او هیچه موکتم چې د خپل زین استاسو دې صف تر عالم نو الله دې دی دیوار تا اور او جهنم را واستو اپاږي کې مه تعالی حبیب کس ما قسم سې زونه وکړه یو وډاو په خوا عربو کې اے الله دې مو متا زول دغلا نو زادي باندې ورنځي طالبې طالبات نو نقلا کوي ته طالب غریب سره سړي او یو سیل رپای رودی دیره بهاب وک رايي نو غلا فقار نو طالب کا سره زنانو کې د شي وي چې پاسه نور طالبات څه ایدو مندو نو بس به په سرګونو ګوري نو په خوا زمانه کې یو شړیو د حاجر نو نو غلا کولا سبې کول یوګزام سره جوړ کړو وا او غي له یو طرف لکو وو خو تر به راخو لا بل کې وني وله دایک به د هاجیان او سامانونو خطو نو کاجی ورته بابا دا سکه نو د ورته نه مشه ما خو خیال نو امساکه ول خطو اګبه او پوی رسو نو پټ به کته د الله حبیب فرمای دامسا غ خاوند او ګډا مې وکتو د جهنم په اور کې چې د هاجیان نغلاګا نه وکولې اوا غ سنانه به وکټه چې پښوی تړلې وا او داغه د دا خوراک څخه غمم نکو له نی فرا نست چې غیزان تخپل غم کړې وې وې فاور کې می اوکا تھا اور سو زولا او غ پښود مخود سینین ورته و خره شکولې نوردا الله حبيب جهنمم کتل او جنتم کتل زادمدا هل سنت والجماعت مسلک دې چې جنت او جهنم دواړه سري موجود دي دا ګورره دا چې جنت کمزې کې دي او جهنم کمزې کې نه وای نو پځې کې د اهلی المسلمي یو اتفاق نه او بلکې اختلاف ده دا غواري خوږه شړې ځان پوي کې اب یو حدیث ده د مسند احمد قرطبي باندې اتفاق ده چ جنت لو مسمان د پاسره سره وفیس سماء رزقکم و ما توعدو داوند درنده فیس سی وجلایاتکم صورت کې واه وفیس سماء رزقکم و ما توعدو اره حافظه الله ډیر پتلې د ګیټار ولا کې ده کب زه کې ها وفی سما ارزکو کوم وماتتو عدون الله یسمان کېستا سرورې ځک دی او دا د کم جنت واده چې کېږي دام دسمان دا کې جننت د مسمان د پاسه دی او عرض د حمن دغې چت دی د رححمان سریور کمځ ک دی۔ نما ابو حری فرم اللهم باجو علماء په موضوع نار کې توقف کړي و یو حديث راغله مسند احمد حديث ته رقل كتب الى النبي صلى الله عليه واله وسلم نبي عليه السلام ته خطره لې غلو انك دعوتني الى جنته ارضها السماوات والارض تاسوا زرا بلل جنتا چدا غیف لنوال الاسمانو نوزمکوم رد فا اینا النار تا اللہ حبیبنا حرقل تفوزید اوور کم زیکرے فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان الله فا اینا اللین اذا جاء النہار وئی پاکی دا اللہ جواب علی اسلوب الحکیب وئی پاکی دا اللہ لرا دا شپکم دی چر راز را نه دی په لګړو سره ست کشپلا نشپاسه شو د ویثال سره سپېږه معلوم دی نو دا معنا نه کوي چې سپديشتا د حدیث دو معناګان یو علما و کړی وای کوم دی چې وی شپ چکل راز راشي ابن کثیر وای د حدیث دوه معناګانی دی یو دا انه لا يلزم من عدم مشاهده الليل اذا جاء النهار اي وئدي نه دا داسيږي چر زرهانا امو لده شپي زين نه معلوم چې څه په بغني وينا استکه یو څه په جنرال بغني دي Tale ushe معلوم نه ده رګني وجود بني اځه ما معنا دا دا اي دې دي طرفنا کا نو دیبل طرف ناش پادا نو چکل جنت پا آلا علیین کی دے نو والنارو فی اسفل سافلین ہاں جنت لوم اسمان د دے پا آلا علیین کی جنت دے نو داغی بالمقابل جانب تسدے و النارو فی اسفل سافلین ابن کسیر دا حدیث ذکر کرے اللامت الشام وی تا سلمانوی دا تفسیر دان لبیدا گئی شیخ احمد شاکر وی دا دی انمی حدیث دا تحقیق بنیادی خیر دا دا ابن کثیر تلخیص کرے دی نمی عمدتو تفسیر عنی الحافظ ابن کثیر نو دید دی پس الور سلوی اختماع سالور سوا سوار لسم سفا کی وی دا حدیثی زکر کرے دو دیوائی دا حدیث سندن ثابت تے دا حدیث سندن سدے ثابت تے دیوائی ہوا جزم من حدیث انتوویلن وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ تفرذ به احمد او یارسو حدیث ذکر کړه نووی حدیث دغه موقوف دی و اسناده صحیحن نو حدیث سنادن ثابت دی وګوره د دې حدیث د دې ترجمی مطابق د اورزې به سره معلوم دی چې اسفل الصافلين دی او عزت للكافرین داور تیار کڑے شوید دا, دا ور تیار کړي شوه دې د فارد کافرو دې کفارو د فار الله تیار کړي وبشر الذين امنوا د قران طرز بیان دار چې شرط د وعید او د جهنم د عذاب ذکر کوي نو ور سره بشارت ذکر کوي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 دا سی جننتو نا تجری چروان بې بہي من تحت حل انهارو لان دونو او د باغاتو د غنا او لان دی د بنگلو د غنا نهرنا د غید لان دی ب با باغونو د باغونو د لان دی ب روان وی ا دلته حللیل ملیکل لکهواي دنیا کې اوبهیا په لختی کان یا ورتهمونږ پیپونه جوړ کړي وي د جننت او بو ته به نه پیپ ضرورت وي او نه به د لختي ضرورتوي بهته چې اشاره کو که نه دا نه ته پیپو واله رالی هم میاشپس به د او خو چې اشاره دی وک که نوستا په اشاره به او را ځي بیاغیر د لختي او د پیپ د بنګلو د لان د با نهرو رواد وی امام بغوی وای رحمه الله و انهار الجنه تجري في غير حدود واذا جنت نهرونا باجی خدا بلختی مختیه په پونه مهپره لزورت نشتا مالم تنزيل کی وای او گرم من تحت حل انحار لان دی دا باغاتو دا بنگلون بسیوی نحرون بئی انحار جمع دا, دا او دا نحر تا نحر زکوی لساعتی ہی وضویائی ہی ای او اغپڑکی گی دا دینا نحارم ماخوز دے دا نهار نسم آخوز دے نو نهار تا نهار رزی تا رزک وی روخانوی کل ما رزقو منها کل چ برزق ورکریش دی جنت آنو تا منها د دی جنتون انا من سا مراتتن د میونه ریزقانخواراقالدوننو دا جننتیان بهواي هذا الذي دا خواغمي ويدي رق نه منخبرو چرا کړې شويمونږته ددي نه مخکې واتېې متشا هااب را دا۔ مشابه یو شانتې پارن ک اوجودا جوده په خوونکیت والله اوبا دې جن نه پدی د پاهفی پهې جن نه تونو کیت ا زوامتارتون ب بیایانې بپ کې وی بده دی پدې کې امېش اللهم اجعلنا منهم ورز تل وزير ورکه حبيب ایمان والو تا ایمان والو تهبيب وزير ورکا او نیکو اعمال او تا اولما ولي کي بشارت او تبشير دي تا وي داسې یو خبر ور ځې دا غي اشارات فرګن شي په دي بشر باندې بشر وي دي ظاهريسته ته خوشاله یې سرات سم وخت که معلومي کی کنه دا خفقان اشارات هم ته مخ کې معلومي او کې کله بشارت د عذاب سرمرازي فلایدی مفسرین او زمودو مشایخ قبر ن نور نडक کې و وي غالب داله چې په سرورو او خوشالۍ کې مقيد بالخير وي المبشر به او کله غير مقيد وي په خوشالۍ چې بشارت ذکر کئي نو کله خوشالۍ سره مقيد وي کله غير مقيد وي ولا يستعمل في الغم والشر الا مقيدا منصوصا على الشر المبشر به اپا غمو او شر کی چ بشارت استعمالیږي نداب وخا مخا مقيد وي اواغه کم شر زیر چ ور کړشه آب منصوص وي او دا غي مختلف مثالونه علما او قران کې چې څه پوه شوي په خبره ها ته څه پوه شوي ها ته خپل فاضل کل دي بس کې لري د ژریکته دا ترجمه مته ل نظر چې غرور که نه یا کینو کچې تاسو د درس په سم د ژور کړوي د تابو ترخیلو پولیټیکلو په زده کړې پس کاوه کاوه ارزنجې پوکاوه هاوې سو پوي شوي بای استعمال د بشارث په سرور کې څنګه یې دی پوي شوي کله ورز دې تخ خوشاله سرور دې د جنت زیره ورکه نو دې کی کلم مقید وی کله غیر مقید وی کله وی وبشرهم بعذاب الی ور بشرو غم کی زیر ورکه ولته بعذاب الیم سره مقید کو کنوی کو وی وبشر الصابری خوشاله کی او صبرنا کو ل زیر ورکه خدای دې دې جشه شه د شو خبره دلته و ووبشرې ل نامو له هم جناتې مقعیت وشرې سابری نه کې غیرې به قیت د مباشر به کر نشته د دا د هغې د استعمال او فرهکولهما ذکر کو. لکوګورې تا سرال عمران ی تماتته بشارت ذکر کړی د په غمو موصبت کې. مُقَيَّدٌ يَسْتَمَعُ آيَاتِهُ قُرَيْدَ سُورَةِ آل عمران إِنَّ الَّذِينَ لَا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بعذاب أليم. ووجن آغا و ب شقا کسان ی فرونه بیايات الله چې کار کوې دله داتونونه اویقتون النوينا او ووجې پ غمبران پهناهقا ویقتونه کسان مرونه بالقې چې حکم کوي پهادلووي ساف تویت من الناسې د خلکو ناود ووجي ف ش هم. دیدے کې بشارت په غم او مصیبت کرے نگو را ګرزولې گرزولے بیعذابن علیم سورہ توبہ و گورئی آیات سلور دیر شم لسم پارکی پا غم آودارنگی پریشانہی کې لفظ بشارت ذکر کرے خو مقید دے سلور دیر شم کې کی وی اگد ف ش عذا ب علی دصور ته بیا آخری جمله آخرې جملی ل وګورئ ف شیر هم زیې ورک دویتاب چې داکم خلک ورکې او د خلکو مال او ایمان لټی زیې ولهوررک عذا ب علی فعذاب دردناک سرا سوره انشقاق دا پدیر شم پار کرازی هغه کې موږ غوړی ته اشوای اسراغ لے سوره انشقاق غوړی الفهم دغشان ذکر کنی اگر ای آیات مبارک داغی صلی رشتم فبشرهم بیعذاب علیم زیره ولورک پازاب دردناد اگر دیسار دا لفظ بشارت ذکر کئی تحقمن دا دید اسپکوالی دا وجدا دید اس پکوالی دو جنہ ذکر کئی نگو رب سرور او خوش کې کی بکلا بشارت مقید وی کلا بغیر مقید او په غم کې مقید ذکر کئی و بشیر اللذین آمنو زیر ورک حبیب آہا و کسانو تچ مومنان لی ایمان روڑے او ګرامونو کړه دې خبرې پر دې یا کدا څوک وي چې آمنو کټول قران پروت دې نو رشتہابوي که درو یا باې آمنو لفظ کټول قران پروت څه وا عمل الصالحات او ملو د اخړې دینې د صالحات جمعت د صالحۃ تر او صالحۃ ثانيس د صالحون او صالحو د اسم فاعل ده او د دې ز درازی فساد یو فاسد عمل ده یو درسبند ده امام روحل مانی وای برا اعمال و سر د سوالیحات کې قران کې لګې د سوالیحات څه ته ما سوغه هو الشرع وحسنه د نیک عمل غیله وای چې شریعت جایز کړل او وای چې دا خیستره کم عمل باندې چې د سنت او مهر نی لګي درې نیک نشي کړې نیک عمل باغي چې د الله رحبيب د سنت او شرم مطابق دی دیونه کوشش کوي هر خبره کې په سنت او عمل کوي قال <سؤال> ان شفيته قال کارو کو غوځا تجربه ها وی ودخل کو تجربه فزبان سره دیو جنا اهلی ملک دی توجه ولا و یک شی پی راه نم دي قوت ولارجی نو تعالی واغه در کوي چې هغه سو جوړ کړي سنت طریقه ول نطشوا دمره وظیفه در کړي چې ورخواته پورې بله دغ وزی پې پوره کې او د سنتتو در نهسه شوي دو وج ووزیفی په خوون پې غمبر در کي او ټول ل اجاز هم کړی وي اومت لدي ساری ب دا و ما خام به دا ا چې کور دا به و چې وردن نه کېږي دا به نو نکان پیرانم وظیفی چې رکېولفاې سم وي او سنت په شو سنت فریضه شو بس یی را غ غ بیادے را یادے تا وای کوشش کاوی هر عمل کې د سه د سنت طریقې پچ سنت دے اپاغه عمل کې د تنی کا عمال وای او د سه عبادت او بندګی وای او مثلا علما او ذکر کړي ور یو د جواز مسله را پیغمبر چی سګړي قول فیل تقریر دې ته عبادت وایي دا خلق باجه خبرې د جواز مرتبه کی او عبادت مرتبه کی دي تعبد او بندګيري په هغه کارون دا کیږي کوم چې د الله د حبيب اقوال دي افعال دي دې تقریر په خبره هو پويږي کنه یو د جواز مرتبه دا یو څه ایا تدید په لوګوره مې ستاسو مثال تاسو پروروږي مثال ذکر دی وای بس هدا څه لیکلي دا الله حبيب تقریبا څومره احاديث کې دې په ما په دي الفاظ درود وایي ډيرو عالمانو په خپل عربي جبه کې چې الفاظ صحیدي درود جوړ کړي نو کله تا کتاب راغسته وایي فلانی مولانا چې درود کتاب نكتبه نتا دا غا غا او چی شریعت سره تکراو نشتا نو جایز وی خو تعبد خو دا پیغمبر پا الفاظو حاسی دیگی کنا که داس امام جوڑ کل غم عبادت تی او تام جوڑ کل نو با شریعت خو بیا شو د پیغمبر در از مقصد پاتې رو شو کپوی نو شوی پا خبرو سم اے دا پیغمبر پا الفاظو تی بادت کے اما چې در لجوڑ کری دا د جواز مرتبلا با شرط دی صحیحی نو څومره وخت دی چې پساحې به درود باندې پاغه الفاظو درود وي چې ځان ته انتخاب کړي یا ک یو عالم دین د ځانه جوړ کړي کم وخت خاخ دی خاخه بردا ده پساحې به درود باندې درود وايي هغه پاغه الفاظ چې کما غي مون ته صحیح شرط سره خولې دي نو کوشش دا کوي چې سوي دیو جنګ باجل کوشش د ساره د ماخا مذکار پر یو بچی سر ما او تلل تا سره کجه سره دا بهګورو پ تلله د می یو پرچغوندي بعضې کسانو ځان سره و د سبا او د دغاس کا څګوره دی ملکې خلکو جوړي په سه خبرو زه دلیل نهشته تا څه ی کتاب موږلی کلې هغې سره موازنانه و کوي کې باقاده هووالهله د ساار او د معافام کار چې کوم د پیغمبر دی نو چېده کوې په دی تعو داس لږي او که چاویلې چې ودا به دا کې هغه پېغمبر نه دي و دهغې ځانه سسته دی کوئ نه ځان پیسې سممه کوئ ځان پم کړړی کوئ د خپلې خبرې تقیق کوئ خبره پېغمبر ته را کوی چې باید د زهکم لګ ځان کوب دا زما پیغمبر نه ثابته ده که نو نیک عامل زمای زتفونند دي کوي چې شریت هغې حکم کړئ ازل تد عامل الصالحات د مثال <سؤال> په تور اهل علم چې کړه ځکه قوم ده خوای تفسیر کړه په یو مخصوص شی شرداده د مثال په تور ده پکې غوښته تفسیر اصول زکړو کړه لکه دې کې د بازه صحابه نه منقول دی وی واعمل الصالحات اخلصوا الاعمال اعمال خالص ده الله د پاره کوي چا دو عمل الصالحات مناكره اقام الصلوات المفروضه فرض مرزونه کوي امام بغوي په معال متنزيل کې وي ويمل بني کې ګيال چې سلور سي زدای پکه ها بھائی سوسي زدای پکه کدي سلور کې کمې نو عمل لیک نه زه يو العلم دويم ونيه درم و صبر او سلورم الاخلاص العمل الصالحو الذی فیه اربعتو اشیع او دا معاذ رضی اللہ عنہ نے قول نکل کرے امام بغوی پا معلم التنزیل کی عمل بنی کیی علچ سلورسی یو علم دے تا سلورم قرآن و سنت علم دے او تا تادا عمل پا قرآن یا پا سنتو کی معلوم کرے او بیا دی ورته نیت شمته سمای یاتې ورته سه یاتې ورته شمته او بیا صبر دې دا عمل فادا کولو صبر کې او سلورم اخلاص دې دا سلورز اشیاء چې په یو شکی موجود شي دا غې نه بنیک عمل جوړيږي اغېنا بس کېږي نه کمل و جوړېږي اگر وا عمل صالحات اتفکل په ایمان باندې د لوي چې ګور اقېزت درست ساده خو دې سره د اعمالو ضرورت وو بی هاه وای دانې چې وې اقېده مې د ایمان او توحید دا ابياج لري څو خو هيغه کوا نڅې نتیجت جنت فضوانو بره تفکړي ایمانم دی او نیک اعمال دی ایمانم دی او نیک اعمال دی بلکې او نما او دلت لیکي او جنته ایمان او درجات به ملاويږي په نیکو اعمالو ان لهم جنات تردا ذبشک ذيذ فار جنته نذی تجری چې به بروان به من تحت هل النهار لان دی دا غینن هرنا دا جنات جمدد جنته تر دو بیا قرآن کراه ادي جنت ته جنت زکوې باغ تباغ زکوې چې د دې باغونو زمکا پټکړی وی جن تون کې د استستااره او د پټاللی معنا ده جنناتهته کوي جښکاري نه ج نه هغه بچې ته وي چې د مور په خیټه کې د لا پیدا شو او غرېته و جن نه نه ځکه پای کې بدن پټوي دسپې کلونه به جوړه کار وجن نه لیل چې کله تیار را دی د دا پار جنتون دی اگر دا یه مسئله دی عوام و خواصو مشهور دی جنتون آت او جنتون سو دی سلور دی سو دی سو جنتون دی داتی دروازی دی بازی مولام خلق الوی اللہ یتوار جنت کې چې سلور نور شننه ینر کم زنبی ورکه جنتون سو دی سلور جنتون دی یتن دی دروازه داغي اثل نمونه بعض خلک غوا نمونه په جنتونو قران کې ډیر راغلي اب ورغزیدلاسو نو ورسي واشي ردیوشیک ردی په لګورا داغي شلونه شن شلونه په نمونو خوشاله سی واکه جنتونو سودی صدور دي قران حکیم او ذکر کړي او محققین علماء او ذکر کړي سورة الرحمن کی وہی ول لمن خاف مقام ربه جنتاں ہراغ سوق کانار ندی کزنا ندی او چھ درپنے یریگی نو دو جنت ندی اور پسرو سوی و من دونهما جنتاں ددی دون لا و نور دو جنت ندی اے کتاب کو مزان لپی نو مصلا پ متول حلشی حاضل ارواح الی بلاد الافراح تعالی محافظ ابن قیم رحمه الله ذ جنت مبارک کتاب ده ا یکي وسډر شه معلوماتي هوري د سنه جوړ دي دا, دا نهرونه څنګه دي حاضل ارواح الی بلاد الافراح دا مفصل مدلل کتاب ده ذ جنت مبارک اری کہ محفی ابن قیم وې جنتو نسودی ا بلال خاری رحم الله مرقات کې وې جنتو نسلور دي نو چې نو ګور اساس ته جوړ نکایې بھائی ها او یو څلې سبق ویا نو یې را نه فلا وروې او تاسو استادان تلوي د دوه چیزو بدري جوړول شي له یو چې یو خويدا صغرا او لا ده د هدي او وسط وي بلار یو خيار دوه ګيږي وي د صغرا کوبرا لا هدي او وسط اغزوینې کوبرا وزو خورمه صغرا ته ور له هدي او وسط ته تاسو اغزوی دی راځي نو او وسط ته ځل مه لا اوس چې وایې ته دکریه ته وي چې یوته د سوقي سالوري د ماجو له غزالوري او ته جوړې دو جنتو نا گورا دا پا احاد دو قرآن و سنت پرنانا که چو لماو کم کتابو نا لکلی دی صدور دیب اننا دا چې دوی دو پار جنتو نا تجری روان بی بین تحت حل نحارو لاندی دا باغاتو د بنگلو دا غین نحرنام او داد الله په حکم د جنت یا نو په خپل بچلېږي اغيلس لختی بني په پونه بني دغه شان قدرت با نهرونی او قران له شلول نهرونو حکم کړي سور محمد کی براشی دو بو نهر بې دپیو بې دګبن بې دشراب وې كُلَّ مَا رَزَقُوهُ من مِن هر کله چې رزق بو ورکړ شي دیته من ثمرت دمونا رزقا دا رزقا دا د رزقو د فاعل مفعول ثانی هر کله چې رزق بو ورکړ شي دیته دمونا رزقا رزق قالون دای بوای دا جنن ثیان ها ذلزی دا خو هغمی وی دی رزقنا من قبل چرا کلشم مغتا مخی ام من قبلنا مرادیا دنیا داس دا مفسرین وای دا خو غان دنیا کې مغتا ملاوه ذکر ویلی انا لونها یشبه لون سمار الدنیا داغی رنگ بد دنیا دمی ووسر مشابیوی فیدا کلو وجدو طعمه غیر ذالک قچوی خرین و خنب جداوی ذکوی هادا اللذی رو جقنا من قبلو یا من قبل نو مراد جنت ته یو دا خطاسو هغه خادمانو له وی وختيم ممروني وی نو غره اول زل کې یو خن دی په دویم کې وی بلی په دریم کې وی سي هر زلب خن جدا جدا وی خن به جدا جدا او دا یو ما مول ماوکړي ها ذا الذی رزقنا من قبل واذا خوا غی رزقناه وعدنا من قبل موږ سره مخکې دنیا کې واده کړې شوې و الله زو وعده کړې چیزبه می ودر کوه سورہ سمرا یاتون کې د جنت د میو ذکر لري تا من قبل کې سو خبرې څه کو دريګا تاسو اوه پدريګا پدريګا شو څه خبر دي بچينه زکه ها ها سب نه دغه سوچ کی دې زیه ها وای دې سوچ نه مو کلا سوچ نه وا خو دې ها بدل کړس بدل او چاک دلته کې دا مثلا دېږي چې وګڼ دې نيشه وا شاګرد وخت کې د موزیک په باندې نويشونکو ماته به موسيونی او نه جایز پای عباس رضی الله عنه نبی ر اسلام په شورت دې ګس طرف لای دې وګڼ نونی او شاله دې خي طرف لاته او خو نه چودب شویا ولا وقتا وکړه الله دې خوګو د تهجد کوو لچا و دښن وګڼ وېشت بدل زما وخت را شي خیال د دې سوچونو مخ خلافات یې د اوس نه شروع وکه بابا یې هغه به شی وایغلا اما وی چې د بدر ګوزکته سوچ کې ناسخه خلک ته قرآن راغله یو ماناو لماو دا کړي هاذالذی رزقنا من قبل امام روح المالی او امام بیزاوی وايي هاذا جزاء الذی اتقنا فی الدنيا و اذا هو بدل ذا غمال و دار رزقنا من قبل جداه توفيق را کړش مونږ ته دنیا کې مخيب و اتوبه متشابه ها راو بڑے شذویتا دامي وی متشابه هنيو شانتي پسيکل کې او جدا جدا په خون کې جدا جدا فخن کی ادیپل اوری دنیا کی دطاعات او د الله د معرفت یو خوندې د وګراته دطاعات کی زتون مرتبه او شانتی رکه تفاوت شتا او د الله ماره معرفت کې ګورې د ارچا جدا جدا مرتبه ده تر څا الله سره ډیر معرفت اسوق ده خدا غنه برتبه کی لری ده وګور سمره چتوات دیر ده او سمره معرفت دیر ده دمر بسوی د اعمال سره مشابه بدلوي د اعمال سره څه ده لکه سوره کبوت آیات عام سره ولې کوي په ځم بندوسم ويقول ذوقوا ما سچ معمل کړی هغه او سکي د وجهلوګوره د کوفاارو اول نه غ یو کاافرم دی او ظالم دی نو دغ به یو سزای یو کافر دی خو کافر دے خو دنی کری. دا امت مسلمہ دی په نور ژول ب دې کړي د اومتې مسله ويدي ددي تو کړي نو دغ ضاب به وي خو دغ کافر نه به وي یو مسلمان مزګزاره دی او کوم د لګي مرګ کی چې دا طالب لري ټکړه روډه کیدا ور او یو داسه د دې چې منځونم کای خیراتونه غوې دا ورو و شاته بدلې هвай دګي و فرق نو متاشاب یو یوه دا دا متاشاب منصوب منسوب د بنا برحال دا غزمیر نه چې کوم به کی راو بړې شی دای تدا پداشه حال کی مشا په شکل کې خو دی او بل سره مشابه خو خوند کې بجووي خوند کې بجوجووي عدل معه او لباو کړی هغې تم سوچو کوي او مشا هن د اماالو سره به وي ابو بکن رې اللهو بژت لې او الله د مونږب بوي نوګه دا غوښموږه میويو شانتي له فرق پکې شوې باندې سره وګوایي. اوه وایي صحابو وب جنت لذی. اوبو غوته گنہگار بم الله خپل فضل ورهم بوزي. نوګه دا غي زموږه میويو شانتي دی بیا غویا شانتي بدل شو. دا به د امانو د اخلاص د ظاهر او باطن سره برابر دی. ادا معنا قران زه په ځکړې. او یو وش کال دی په ذلبی د ټول پیغمبرانو نه پسلوه مرتبه ده چا ده؟ ها بای د چا واي افضل البشر بعد الانبیاء د ټول پیغمبرانو نه پس غوره بشر ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه یو لوی شکار بی بیانه په جنت کې الله ز حبيب سره دکه د بیویان او هغه مرتبه وي چې کوم د الله د رسول عليه السلام او قر رضی الله انہوں نے سښو اچته شو کنه ودل ته اهلی المجواب کړي وایي کوم خون او لذت چې داغه په مشروبات او ماکولات او کې له اوبد نور صحابه او صحابيات اوږي کې نیوي او تو به متشابهه لکه وګره سوره دهار ال سدا معنا دشانو لبا وکړي سورة دهر و گریش چیغیت باج قرآن شریف انو کی سورة الانسانم وی داغی آیات مبارکو گریش پاڑسم نمبر قواریر من فدوت قدروها تقدیرا قواریر من فدوت دا شیشی بید سپین و زرو ای لوخی بید سپین و زد شیشو ناو شیشی بید سپین و زرو قد دروها تقدیرا یو مانا داوہ انداز کری بید اپا انداز کون و سرائه خادمانو لبا پتی چی جنتی او بغوانی ادوم را ضرورت دی. نوچه دیو اس کی نبا کمیشی نبا سیواشی یو مانا دارا قد دروها تقدیرام قد دروها تقدیرام حسب ما قد درو لا مزید علا ذالک پاغی با سیوار والی نی کرتا سکوری ویلیر خوندیو که لگو ها چې ل پ کله کله ش زیدارې خو ډیر شو ته مړ خندې ختم شي نه ودا د قد درروه تقدره پهغ دوخې کې به دومره مشرباتوي نه به کمیږي نه بهې او یو معه علماء دا او داسې کړي قد درروه اعالې ه سوال اندزه کړی ب دد دنی کو عملو سره. ددي را پان د ځ کولو اللهله پته د چې و جننتدي د مشروبات و نومر طببی والله دی نومهشرباتته معپولو کې به باغشان خوندوي او بعضې مومر طبب کې کم ووي نو دغ مشرباتته او مع کولهات به نو متشاابې هن ما باې پو شوئ را بړی دا أعمال سرام لك سورة دهر دعيات في دليل قد روها تقديرا لما ودغمانا کري کمچم مخكوا وريدا ولهم فيها أزواج متوهرت ويبد دي جنتيانو دا پارب دي جنتنو کی بيبياني متوهرتن وهم فيها خالدون وبدئی پدیک می شاو شجیب کتاب دے گرم بیو سرے جملہ فعلیہ ذکر کا دلالت دے په حضور او تجدد باندې وقتاً فوقتاً ضبیبی بدلی او ذا زوجمت احرتن سرے جملہ اسمیہ ذکر کا هم فیها خالدون سرے جملہ اسمیہ ذکر کا بی بیان به پا کې کړې شوی دینکه بي بيانې براد دي اغه الحور العین یا که دنیوي بي بيانې نو کومه لمحه وای د دنیوي بي بيانې دته چې جنت تور دنشی الله دای من فاکش مین الحیز والبصاق وصائر اقدار الادمیات د په بیامهانبي بی ماری نه راځي د خولی لاړی بنی ال قای حاجتنی سمرد دکر کې سیزونه چې بنی یاد کی دی دد ټولو نه به پا کي اماما مجاهد د متهه تون ما کوئ لا بلنا ولا ته ولا ل ولا حنه ولا یمنی نہ ولا یب شخنا اے د غبیبیان وبوال بولبنی لې حاجت بنی اولاد بن راڑی حیز بنی او منی بنی لاړې د فوز او د خلیتو کاړې بنی مت احارۃ پاکی کرشی وی د هر ایبنا او کومرات تل هور العیزی نا خو پی د شفا کی لري اے الحور العین د دنیاوی بیبیان به الطفا ککڑے چیز دنیاوی عیبونه اللہ رسول مسلمانانو سره جنت لبوزي او کدا حور العین وی داغه پیدای شپا کیدی ولہم فیھا ازواج متوہراتن او بدوی بی وی بدوی دvarphi دکی بیبیان پاک کڑے شوی پاکی بیبیان بی او هم فی ها خالدون اے گورا اخر کے محر پا دی خبروں دنیا کیم کل دی چا میوی میوی دیری دی بیبیان ام دیری دی باغون ام دیری خو بس نیم گردی جوان دو دیتی لارو بیبیان پا زی پاتی شوی بنگلی او میوی پا زی پاتی شوی وی و هم فی ها خالدون دید تول و نعمتون و اخر کسی لذکر کن چنے مت ختامی گی پدی اغنی گڑے خوشحالی بسکے وهم فی ہاں خالدون وی بدئی پدی جنتنو کیا میشا میشا اللہم جعلنا من ہم ان الله لا يستحی بے الله لا يستحی حیان قید دی خبرنا این ید ری با مثل اما دا چه بیان کی او مثال د مثال انونا بعود و تن کماشوی فما فوقحا یاد پاسد دی دی ماشنا پورک والی کی یاد دینا پکت والی کی فما فوقحا فوق یا پمانا دا فما دون حاره یاد دی ماشی نکم یاد دی ماشی نپورتا فاما اللذین آمنو ارچی آغا کسان دی چی مومنان بی فیعلمون دی پوہیگی انہو الحق من ربهم چی دا قرآن و دا مثال فا حق دید ترفد رب دوینا فاما اللذین کفرو ارچی آغا کسان دی چی کافر بی فیعلمون وَيَقُولُونَ نَدِي عَيْمَا ذَا ارَادَ اللّٰهُ ذس شي اراده لر لدا الله بِهَذَا مَثَلًا فِى سِرَ الن مِثَال بَيَانُنَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا گمرا کۍ پدي ډيرو لرا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا او هدايت کۍ د دې مثال پزري ډيرو وَمَا يُدْلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ نُغُمْرَا كَيْفَدِي مَغَرْنَا فَرْمَانُ الْعَرَابِ اے اي آیات مبارکہ دو نزول وجہ دو ذکر کری یو وجدانا مخ کے اللہ یودو میں سالونا ذکر کرلا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِ اسْتَوْقَدَ نَعَرَى او دویم مثال وو کسویب من السماء نو دادوان مثالون چی منافقان ووری دل نو دیوی اللہ وجل وعلا من این یدر بالامثال اللہ خودلوی او چد دے چی اللہ دیدہ چی مثالون بیانائی الله دې لپاره څه کېدارو له ګو ان الله لا یستاهی ایضرب مسلت ها څوک پوښوي بھائی دا دا, دا تفسیر غواره تفسیر دې او زموږ مشایخ دې ترجیح ور کړې او دا د امام مجاهد او د نور سلفنا منقول لے ابن عباس رضی الله عنهما چې اته دو می سالو د چ منافقان و او دایوی الله ډیر لوی او چد دی الله څنګه مثالونه بیانای نو الله ذا دا یا دای فر فکرولې کولو یو دوی په قول دا ده ا د زمو مشایخ مرجوح ګرځول او نور مفسرین هم دا قول خوښ کړی دی قران کې الله یو دو مثالونه ذکر کړی یو په سورې حج کې تاسو په اصولو کې بار بار راوړلو یا ايها الناس ذرب مثلا فاستمعوا فاسمعوا الا الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا دا پدری او یای میات کې در لثیر او د وین په سورې عنکبوت کې وای مثال دا غ خلق جما سی واد الله نه نی خدایان نیول نو مسل کمسل عنکبوت اتخذت بيتا په ممثلل د انکبوت جولهږې دي چې غس کړی کور جوړ کړی دی په تم مکوونو کې د انکوت کور س کم زوره دی انقبوت خوپژ غورې د ګرم نه بچ کوي د سرد نه بچ کوي ب کو دغه په کې او کار کې کار مار په کې کوي ماشي په چنداند لو چا چې ما سیوا ده الله نه بل څوک عبادت او بندګی ری نیولې او مشکل کوشا حاجت رواولوي ایس فائدې شي ورکولې ادی په لګوري دکاندارۍ روانه لا نظراني شکراني خلک راډي کار روان دی څه پښی پات کار روان دی څوک نظر راډي څوک شکرانه راډي نور داغه پلاسو کې نه نفش تا او نه نقصان شتا دوی د دوړ مثالو د مشرکان وو ریته د زبابه او دا انکبوت کبوت یهود یهودو مشرکان او خانل وی ما یشبه هو هذاه کلام الله دا خدا الله د کلام سره مشابه نه دی کې خو د عن کبوت د جولاغي او د بچ مثالونه دي نو الله دیا سره وولږو ان الله لاسته یو دربه ماالاً یو قول مفسرینو دا ذکر کر خزوم مشایخ وی دا قول ضعیف ده زکه سور حج مدنی نه او سوره ان مکی مکیه اختلافن او سور حج په نزول کې زموږ مشایخ وی یوصل د دوی د دریم دین او سوره بقره په نزول کې سوا ها دا نشه نه نزول کې سوا ها بھائی سوا ها و اتيایا باوا لو غره قول د آیات په تفسیر کې دغه ده یو بزانې بحث مراه وړه ای ګوره د کې دا لا یستهی حیا د الله په قران او سنت کې وجودي او سلبي دواړه صفت ده لکه ګوره صفت حدیث کې راغله و ان ربکم حی ستا رب د حیا خاون دی او د څخه خاون دی کله چېی بنده ورته لاسو غړي نو الله وایي ما ته حیا را ځي چې لاس خالی پرزم دګړه چې لاس کله غړهوي د دوا دپاره نو دا حس مخله کوئ چې ربې قریب د الله ح وي ان نه رب به رب حون ستا سررب دی کله چې ورته بنده لاسو غړی نو من اردي د بنده نه ورته هیا ورځې چې د د خالی پرزم تاسو غوری د بعضې خلکو او دا طریک ده اوسم دنیا کې دا چې خلک شته چې د هغه د کور دوجرې نه مسافرو نا لالاړو م قبلی خو دا قبلی او زما یو مسافر راغلی زما د کور نه به وګېي د دا خو د بنده سه خاه. د سحاء د خاون په سمره سخاوی یا بنده و دا چې داس وګړې الله د بندا ایمان د چې زما رب شتا او دا غسر د ورقولو خزاني د کین نو رب وای که زر د ورکو ماتا هيا رازي نو دا صفت سلبی مراغله وجودي براغله وره قران ک لا یستحي سلبي دې اپهديش کې د رب کو حي يستحي مندي التوجودي دې دلتا امام روحلمانی وی چیدی که بازی احل علم تاویل که لیکن مخیلی مصلا اللہو یستهزی بهم هم کتیر شفرون او بازی تاویل نکی امام روحلمانی وی وانا الحمدللہ منهم لا یقولو بالتاویل ویزم پدغا ڈالا کم جای تاویل نکی پکم ڈالا کم د زاهرې آیاتونه په خپل ظاهر باندې حمل کوي کما یليق بجه الله حیا نکوي کما یليق بشانه او څوک چې تعویل کوي نو هغه وی لا لایست هیڅ همار د لایق شاد الله یریږي نه او لا یڅ او لا يم تنعو ما دا خورا قران و سنت کې دا لفظ راولې دا الله رسول نه د دې څخه تعویل منقول نه دي نو صحيح او سلام لاره ده چا د سلف صالحین دا مسلم شریف کې بتاصوله حدیث راشي ام سلمہ رضی الله عنها وايي جاءت ام سلیم ومسلم رضی الله عنها هر اغلی او نبی رسول الله ته فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق الله د حق په بیان کې حیا نه کوي نو آیا زنانہ کو خوب بولیدو اختلام جو ورتو او خوب کې اختلام مشو نه پدې به خوب لیک نه وای نه الله حبیب ورته وای او لکه څنګه شړي خوب بولیدو او آپاسی او دودواله اومندو نو که زنانہ خوب ولیدو او آپاسی د دودواله ویلو پدې بسوي غسل به لازمي کېږي وګورئ چې الله حبیب دا هغه غي سرده نو کوم چې وای ان الله لا یستہی من الحق دزاړه الاو وجودي او سلبي صفات سلف صالحين په دي کې تاوین نه کوي ازمغورا فقاع اکبر سل کې دی بل غوري تمام فقاع اکبر دی نور دریو اېم او د امام سيد تعبيري فقاع اکبر ازمغا هغه چې کم امام طهاوی ذکر کړي نو په زمږ په فقاع اکبر کې د دې چې الله کم صفات ځان ثابت کړي په قران کې او د خپل نبی په جواب مونږ اهل سنت به اورتدا ثابتو کبا يليق به جلاله او کبه د ځان نه نه فکرې نو مونږ شکوب د فکر دا د سلف صالحین او مسلک ده زه مونږ د مشایخ مشایخ هم په دې او صفاتو کې د دغ سلف او پسیو شیخ رحمت الله له با د شرع عقیدت توحید او په صفت کولو ا دا په خوا کې ترونه نور څو چرچا طالب شرم کتاب کتابونه د شیخ صاحب مرجمه سرهونو شاګردانو لیکل رشیخ صاحب به ما ولوي چې تاسو راشر یفیدت التهاویه و چې کتاب دی لیکلو وی بنا ویزه کتاب له لوري لیکله تاسو راګه ته ولس کتاب لیکله نو دا سمره اي بچي دي په عقایده کې چې په سر ورات دي د امام ابو حنیفه رحمه الله په ی عربو کی ګوره بازی کلیات دې زغدا یو بچی په کلی اخیدہ کړي نو د یو استاد داخلي او خوله کتاب لیکل ناغه استاد یوه د جامې فقټ استادانو کړي وې دا ائمه ثلاثه په اقاعدو کې چا په روان دي د اباب ابو حنیفه رحم الله پهس دا زموږ ګوره د امام شه بقیدم دا پسلفو کېو چې الله زانه له سره ثابت کړي موږ به ثابت له دد کمونږ د لا يستی لا یخشا او لا يروپ معه نه کوو ان الله ب شکانله لا يستی د خبرې نه حیا نه کوي يد به ممثلاً دا چې بیان کېیو مثال د مثلاً نهپ دامه راغلی د توي مع اابیا او د مای ابهامیه چې د نکری سره پیوشي نپاغه نو کې نورم ابهام راوړي لکرب ی اعتی لی کتابا ما. اے تريد ای کتابه دکانا وای راک ما ته یو کتاب د کتابو ردا نو کتاب نکری او د مای ابهامیه 파غه کې نورم ابهام پیدا کو او دلته اي ای يدرب مفصلين لك زورد خديته ويو شبل تراچه خدا د ور په قران کې په غن و بنا غن راشي دي رکه ياد ريبو د يز پورو دو به يبينو په بنا نه ان الله لا يشتهي اي يدرب اي يبين ان يذكر الله يا نكيدا چې بيان کي ذکر کي یوم مثال د مثالون نام بعض وطن دضيفه نشب کې اهل علم غن اقوال ذکر کړي چې دا بعض وطن اولي منصوب دي یو خلدارې چې دا ما زائده دا او بعض وطن بدل به د مثلا لنا ما زائده ده او بعود وطن بدل ده ده مسلنه دویم قول ده ریچی ده ما ناکیراوا او دام پا موضوع النصف که ده بنابر بدلیت ده مسلنه او بعود وطن نعدد ده ما ده دریم قول داله چې دې کتاب بعود وطن منسوب دي على تقدير اسقات الجار حرف جر په کې ساقط شوه اي مثلا ما بين بعود وطن ده بين او سروب قول داده اي يدرب په معنا ده يجعلوه نو يجعلو دو مفولونا غواڑی نو دا بعود وطن مفول ثانی لے مف... دا بعود وطن سا دے مفول ثانی لے اید رب مثل مادا چی بیان کیاو مثال دا مثالوننا بعود وطن کاغم آشوی فما فوقہا او دا ما فوقہا پا تفسیر کی دا مفسرینو دو قولون ری یو مانا او فما دونها اغچ کموی پا وجود او پس پکوالی کی دماشنا او دویم دا دے فما فوقها فما هو اکبر منها او احلی الملکلی دا لفظ فوق ابن قطعبرہ مولاوی دا ازدادو نا دے ازداد دغاالفااز لي چېداغې په د معه کې لکه فوق کته لمم وئ او بره لمم وئ د لب دون بهدون وه من الازداد دا د زداددونونه نو د کمکه توانوالی پور توانوالی دواړه مع ک یا کم د اور احادیثو کی دماشې ده کم مثالم تعالی حبیب ذکر کړي صحیح حدیث ته تاسو ټول اوري او, او وایي یو لو عندنا دنیا تزن عند الله جناح بعود ما باشق کافر منها شربت ماء کده دنیا قدرو قیمت ده الله پنځ دماشې د وزر عمرو نو کافر لبه یو ګټو بم د دین د ور کړې خودماشی د وزر عمره حیثیت منشتا فما فوقها یا کم دماشنا فما فوقها یا زیاد دماشنا او فوق کله طزیات ولی رازی له حدیث کراغلی ما مسلمن یشاع کو شوقتن فما فوقها الا کوتب له بها درجہ نیسته او مسلمان کاذ غیر قدر لې مات شو یاده از وین ورت زیات نقصان او نو به درجیب ولدیږي او گناهونه معاف کیږي دا مسلمان په هر تکلیف کې سره په هر تکلیف کې زده ګټا دا وګوره کړه چې الله یو مثال ذکر کی فامللذین امنو ہر چه هغه کسان دي چې موصوب دي په صفات دي ایمان فيعلمون دایف هو انه د انه زمير یادې مثال فرایزه دي اباده وی وکیل للقران خو خبر ادا چې مخکې مثال ذکر دي هر چه هغه کسان دي چې موصوب دي په صفات دي ایمان فيعلمون دایف ان هالحق بالربهم چه دعام مثال په حق د طرف د رب د دینه یو الله مثال ذکر کړه دا الله خبره حقی وي دا الله ار خبر زموږ د دنیا او د اخرت د خیر وي وعمل الذين كفروا ارجع كسان دي چې کافر دي ف يقولون ندعي و عاجب كتاب مومنانو سرے فیعلمونا ذکر کو اکو فارو سرے فیقولونا علمتی نفکو مومن تے اغلوی سفت در قرآن و سنن در علم ثابت کو اکافر سرے فیعلمونا انوی فیقولونا وی دجد دخلی خبری دی, دی در حرچی آغا خلق دی جی کافر دی نو دیو آئی ماذا اراد اللہ بهذا مثلاً د شیرہ دل رجلہ پدی دمیسال دلتا دی ما دا کم دا علماؤ گنا یو دا چی دا ما دا پا موزع رفا کی دے بنا بر افتداء ما استفحامی دا پا موزع رفا کی دے بنا بر افتداء او دا پمانا دا الذي دے خبر دے ماذا ماذا او بعد دیوئی دا ماذا طول استفحام دے او دا دا ارادد پار مفول لے ما دا سشی اراد اللہ اراده ارادل رلی بِحَادَا مَسَلًا پَدِي سَرَدْ مِسَالًا گُمْرَاكَي پَدِي سَرَدْ دِيرُ لَرَا يُدِّلُّ بِهِ كَثِيرًا گُمْرَاكَي اللَّادِ دِي مِثَالْ پَدِي دِيرُ لَرَا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا او هدایت کوي دی په دی رتا وما یدل بهی اللہ الفاسقین او نگم را کیپ مگر فاسقان دا فسق دا اول ذا القرآن کراغے دا فسق مانای لغوی دا خروج من طاعت اللہ عز وجل جل دا اللہ دا تابدارین و تل دیتا فسق لکوی فاسق قرت و ابو اذا خرج من قشري هي ودا پوست کی نروزی نفث قوی خروج تا ادا بیا تو کیس مله کله د الله د توعت نه شړې روزي په کفر سره او کله په ګنا سره سوچي ګنا کای دې د توعت نه وروته اگر ک کبیره او صغیره وی دلته د فاسقين نه فسق خروج دے ذ ایمان تا ځکه فسق دادوک اسمیو نا نا دا دوه قسم یو اعتقادي وی عملی ذ الفاشقين لا مراد بلک اعتقادي تی مرادی درست آیات فاقي قرينه لا الذين ينقذون عهد الله عهد الله لذي توحيد و ادب مراد سوق دي چدہ توحید وعده ما تا کړي بدل تفاسقید کی عموم ننه بلکی مراد تی فسق اعتقادیده و ما یذل به الا الفاسقید نو گمراه کای پدی مگر انا فرمانا چا حدود و دیوان نروځي یو جن مفسرینو معنا کړي الا الفاسقید اے الخارجون عن حدود ایمان چغید ایمان دو حدود نبار روتی زیبایی جزر زمان